Авти, немов за командою, повернули голови на звук. За повороту з'явилися два чорні лімузини і покотилися до них. «Слава Богу!» – Леон відійшов від стовпу. «Нарешті за нами приїхали!» Автівки завмерли біля кафе. Ляснули дверцята, і астронавтів оточили чоловіки в однакових сірих плащах, дорогих краватках і насунутих на чоло капелюхах. «Я Сканлен», – назвався один із них, «високий та сивочолий». «Офіцер ФБР!» – він окинув поглядом кожного із астронавтів. «Вас тільки п'ятеро. Де іще один?» «А, капітан Стоун? Він там!» – Бартон махнув рукою на кафе. «Приведіть його!» Бартон увійшов в приміщення. «Капітане, за нами приїхали!» Стоун підвівся, і вони разом вийшли на вулицю. «Шесеро! Всі на місці!» Сканлен махнув своїм людям. «Дійте!» Одягнені в довгі плащі чоловіки відтіснили астронавтів до вітрини кафе. «Ей, ей!» – крикнув Бартон. «Що відбувається?» «У чому справа?» – по очах паркурста. Котилися сльози. «Заради господа, поясніть!» У руках в людей в сірих плащах з'явилася зброя. Невеличкі вогнемети. «Заради господа!» – промовив Векші, відступаючи на кроки, здіймаючи руки. «Ми ж не вчинили нічого протизаконного!» В очах у Леона зблиснула Надія. «Можливо, можливо, вони не знають, хто ми. Напевно, вирішили, що ми – російські шпигуни!» Він звернувся до скалена. Гей, слухайте, ми астронавти. Я Леон. Пам'ятаєте, ми полетіли до Марсу півтора роки тому. Тепер повернулися. Тепер повернулися ми. Голос Леона звучав дедалі тихіше і тихіше, і невпевненіше. Люди у сірих плащах підвели вогнемети. Ми повернулися. прохрипів Марівітер. «Ми були на Марсі!» Обличчя Сканлина лишалося байдужим. «Гарно звучить!» – кинув він. «Ось тільки одна маленька незрозуміла штука. Під час посадки на Марс корабель втратив керування, врізався у поверхню і вибухнув. Загинули всі члени екіпажу. Посланий нами через півроку автоматичний корабель Доставив на землю трупи Понівечені та обвуглені тіла шістьох астронавтів Зрозуміло? Він повернувся до підлеглих Дійте за інструкцією Люди в сірих плащах відкрили вогонь Шестеро бородатих астронавтів спробували втекти Але залиті напалмом спалахнули За секунду смердючий дим приховав від очей агентів ФБР Фігури що звивалися на асфальті. Втім, стогін і крики лунали ще довго. Агент Скален копнув ногою шматок обвугленої плоті. Хм. Важко бути певним, пробурмотів він. Начебто тільки п'ять, але я не помітив, аби хто-небудь із них втік. Молодий працівник Вілкс Відчужено втупився собі під ноги. Йому не хотілося бачити, на що напалм перетворив живі тіла. «Я... я посиджу в автівці», – пробурмотів він. «Справа ще не закінчена», – кинув скален, але, побачивши біле, як полотно обличчя юнака, додав. «Гаразд, гаразд, іди відпочинь». У вікнах та в дверях будинків неподалік З'явилися люди. З побоюванням на всі боки озираючись, вони почали виходити. «Вони знищили їх!» – заволав раптом хлопчик років семи. «Вони знищили шпигунів із космосу!» Обережно збиралася юрба. Замерехтіли фотоспалахи, задзищали кінокамери. Де кінь погляд, навколо бліді обличчя, круглі очі і перекошені з роти. Вілкс, скривившись від огиди, заліз на переднє сидіння та захряснув за собою дверцята. Про себе він зазначив, що руки у нього тремтять. У салоні несамовито волало радіо. Він поспішно клацнув вимикачем, бажаючи тільки одного – спокою. Його колеги із бюро щось голосно обговорювали зі скалином біля кафе. Потім вони поділилися на дві групи. Троє оминули будівлю, а четверо попрямували головною вулицею до алеї. Вілкс тупо дивився йому спину. Те, що відбувалося, видавалось йому кошмаром. В автівку зазирнув скалан. «Ну як ти? Віддихався трохи?» «Так, дякую. Який це вже раз? Двадцять другий?» «Ні». «Двадцять перший. Вони прилітають кожні два місяці. Щоразу одні й ті ж самі імена, одні й ті ж самі обличчя. Вони такі? Вони абсолютно такі, як ми. Немає жодної різниці». Неслухняний язик ледь-ледь обертався у пересохлому роті Вілкса. «Це, знаєте, це все одно, що спалити шістьох беззбройних людей». Зовсім ні. Скален прочинив дверцята і сів на заднє сидіння. Вони лишень виглядають, як люди. Хтось хоче, аби ми прийняли їх за своїх, але вони не люди. Я їх знав, Бартона, Стоуна, Леона. Розумію, тобто хтось там, в глибині космосу, бачив, як вибухне наш корабель. «Бачив, як вони загинули, і поки наш автоматичний зонд дістався туди, вони встигли вивчити рештки і...» Вілк смахнув рукою. «Але скажіть, невже обов'язково їх вбивати, га?» «Ці тварюки із космосу знову і знову надсилають до нас імітації, а ми майже нічого не знаємо про них». На обличчі Усканлена здулися жовна. Схоже, вони настільки відрізняються від нас, що про жодне порозуміння не може бути й мови. Вони, мабуть, думають, що ми всі звемося Леонами, Меріветерами, Пархурстами і Стоунами. Від їхньої логіки здуріти можна. Напевне, нам дуже пощастило, що доля звела нас з такими нетямущими істотами. Хоча, святкувати перемогу доки рано. Не виключено, що одного чудового дня вони закинуть до нас замість кубки нещасних астронавтів із Марса справжню підробку, яку ми не зможемо вчасно розпізнати. Але для цього їм не можна обійтися без моделі, без зразка. Зараз, коли згорнуто всі космічні програми за участю людини, нам немає про що турбуватися. Хм... «Мені б твою впевненість. По-моєму, з їх технічними можливостями дістатись до землі – легка справа. І тоді… Тоді наступним зразком для їх творчості може виявитися будь-хто з нас. Тому будь завжди обережний, синку!» Один із співробітників ФБР маснув рукою. Сканлан виліз з автомобіля». За дві-три хвилини він повернувся. «Трупів дійсно тільки п'ять», – сказав він Вілксу. «Один чужинець тік. Ніхто з місцевих його не бачив. Він поранений і ледь пересувається, тому далеко він не міг піти. Ми пройдемося тут по окрузі, а ти лишайся і тримай ніс за вітром. Зрозумів?» Сканлен розмашистим кроком пішов разом з іншими працівниками ФБР, рухаючись в бік алеї. Вілкс вийняв цигарку і, відкинувшись на спинку крісла, запалив. Як же це називається? Га, мімікрія. Дідько. Для чого вони це роблять? Для чого? З'явилися двоє поліцейських і відтіснили розяв від кафе. Під'їхав іще один чорний автомобіль. З нього вийшли чоловіки спортивної статури в однакових сірих плащах. Один із них підійшов до автівки, в якій сидів Вілкс. «У тебе рація вімкнена?» «Ні», – Вілкс поспішно повернув вимикач. В салон увірвалися атмосферні шуми. «Якщо побачиш його, ти знаєш, що робити». «Так, звичайно». Агент ФБР відійшов від автівки. Якби вирішував я, подумав Вілкс, то дійсно, якби я вчинив, спробував би з'ясувати, чого їм потрібно. Ці істоти виглядають як люди, але чи будуть вони людьми завжди, чи не перетворяться вони одного чудового дня на страховиськ, на космічних загарбників, як у фільмах жахів? Хто зна, може вони дійсно перевертні? З натовпу відокремився чоловік. Він зробив декілька кроків у бік Вілкса, зупинився в нерішучості і похитав головою. Костюм на незнайомцю був дивного вигляду. Гудзики на сорочці застебнуті на лівий бік, на ногах тільки шкарпетки, та й самі ноги під час ходьби не гнулися у колінах. «Загарник з космосу!» Схоже, йому добряче дісталося. Вілкс вихопив із кобури під пахвою пістолет і ретельно, як у тирі, прицілився незнайомцю в живіт, а тоді плавно натис на гачок. Усьому цьому його вчили останні місяці, і все було зроблено автоматично. Прибульця жбурнуло назад, втім він встояв на ногах, завмер, навіть не намагаючись тікати. І здивування на його обличчі змінилося гримасою болю. Вілкс раптом помітив, що одяг істоти у багатьох місцях пропалений. Крізь дірки проглядає роздуте бульбашками яскраво червоне обгоріле тіло, а із його пальців звисають шматки шкіри. Наймовірніше, він і так би загнувся. Але я, я зробив те, що повинен був зробити. Погляд вбивці і погляд жертви зустрілися. У широко розплющених очах прибульця застиг страх. Рот судомно відкривався і закривався, ніби істота силувалася щось вимовити. Вілкс підняв пістолет і вистрілив іще раз. Вже мертвий прибулець впав за два кроки від автомобіля, так і не вимовивши жодного звуку. Вілкс вийшов на тротуар і нахилився над тілом. Не треба було його вбивати. Я вистрілив тому, що злякався. Але вбивши його, я виконав свій обов'язок. Він прийшов на землю, ховаючись під чужою маскою. Він хотів загубитися серед людей. Напевно, його творці налаштовані проти нас. Можливо, навіть хочуть підкорити землю. А цей якого я вбив, був їх дослідником, розвідником, спостерігачем. Слава Богу, із злим та його дружками покінчено раз і назавжди. Але наступної миті Вілкс пригадав це далеко не так. Був спекотний червневий день. Корабель із гуркотом опустився на землю, завалився на бік і, підм'явши під себе огорожу, завмер. Тиша. Спираючись на спинку пілотського крісла, Пархурст підвівся на ноги. Нестерпно боліло плече, перед очима висіла пелена. Пархурст струснув головою, намагаючись привести до ладу думки. «Ми зціли!» – Відпочуттів, що переповнювали його – Паркурс ніяк не міг впоратися зі своїм голосом. Ми приземлилися! Допоможи! ледь чутно попросив капітан Стоун. Бартон подав йому руку і допоміг підвестись. Леон сидів на підлозі, витираючи із шиї кров. У рубці панував розгардіяж. Всюди було розкидано понівечені прилади. Оббивка тріснула і звисала клаптями. «Так», – підтвердив Бартон, – «ми повернулися». Піднявся векші і нетвердим кроком попрямував до люка. Тримтячими пальцями він почав відвертати болти. «Голові не вкладається», – пробурмотів із підлоги Мерівітер. «Ми знову на землі!» З легеньким дзенькотом впав останній болт. Верші та Пархурст вперлися ногами в підлогу, і важка кришка люку зі скрипом прочинилася. «Гей, ви там, на судні!» – гукнув, стрибнувши на землю Леон. «Хто із вас похвалявся, що має кінокамеру?» «Векші, це ж твоя камера!» – нагадав Стоун. «Візьми її з собою!» «Звичайно!» – негайно відгукнувся той. «Знімемося біля корабля!» Ці кадри увійдуть в історію, вони будуть надруковані в усіх підручниках. Вещід лубався серед уламків апаратури. А, ось вона голубонька. Добряче ж їй дісталося, але начебто працює. Як би нам потрапити у кадр всім шістьом, сказав пархруст і зістрибнув вниз. Хтось же має знімати? У камері є автозапуск. Стоун взяв із рук векші камеру і прикріпив до понівеченого стабілізатора та навів різкість. Ставайте в рядок! скомандував він і, натиснувши на кнопку, приєднався до решти. Поки камера дзищала, шестеро бородатих обірваних астронавтів нерухомо стояли біля понівеченого корабля, спрямувавши погляди у безмежні поля. Клацнувши на останок мотор у камері замовк. Астронавти перезернулися, широко посміхаючись. «Ми повернулися!» – на все горло заволав Стоун. «Ми повернулися, матінко Земля! Твої діти знову з тобою!» Філіп Кіндред Дік. Команда дослідження Читав Руслан Алексію